Martin, ah. är du redo? Ja, vet inte. Jag tror det. Men vi ska ju köra det här sorgbearbetnings. Ja, det är lite programmet. nervöst. Känner du att du har någonting att bearbeta? Nja, mm, ja och nej. För tänk om du som är sådär grymt positivt och happy bara plötsligt bara, shit vad mycket jag hade att bearbeta och vad sad det blev. Vad tråkigt det skulle vara. Jag hoppas ju att jag automatiskt har bearbetat en del grejer. Du menar med ett korta minne. <laughs> Eller att jag har gått lång tid? Du får ju. Don't tell your Hej,